Wir lösen sie glaubt ihr, nur. Am ersten Tag der Herbstferien herrschte große Aufregung in Karen. Das Schifffahrtsamt von New Haven hatte vor einer Sturmflut gewarnt. Schon am Abend sollte das Hochwasser möglicherweise die Höhe der Deichkrone erreichen. Julian, Dick und Anne kamen gegen Mittag mit dem Zug an und wurden wie immer von George und Timmy abgeholt. George verlor keine Zeit und erzählte ihren Freunden schon auf dem Nachhauseweg von der Sturmflutwarnung. Stellt euch vor, bei einer schweren Sturmflut kann das Wasser bis zu 5 Meter höher als bei einem normalen Hochwasser steigen. So hoch? Und was ist mit den Häusern, die unten am Meer stehen? Werden die alle überschwemmt? Das glaube ich nicht. Es gibt doch einen Deich, der die Gegend am Hafen vor Hochwasser schützt. Ja, klar, den gibt es. Aber wenn ich mich richtig erinnere, ist er kaum höher als 5 Meter. Das könnte zu wenig sein. <lacht> Hört sich an, als ob Timmy dir recht gibt. <lacht> Julian hat auch recht. Die Deiche müssen auf jeden Fall verstärkt werden. Ja, und wie verstärkt man Deiche? Mit Sandsäcken. Man schichtet sie so übereinander, dass der Deich höher und dicker wird. Ganz Kirin ist draußen am Meer, um dabei zu helfen. Und aus New Helfen sind sogar extra Katastrophenhelfer gekommen. Katastrophenhelfer, das hört sich gefährlich an. Im Gegenteil, Anne. Diese Leute sorgen dafür, dass es in Kirin gerade nicht zur Katastrophe kommt. Das stimmt. Es gibt mehrere Einsatztrupps, die sich am Meeresufer verteilen. Einer beginnt ganz in der Nähe vom Felsen aus und bearbeitet den Deichabschnitt bis zum Hafen. Aha. Was haben wir eigentlich heute vor? Ich dachte, wir trinken erstmal Tee. Hast du dich nicht schon im Zug auf die Muffins von Tante Fanny gefreut? Also, Anne, ich kann doch keine Muffins essen, wenn ganz Karen gegen eine Sturmflut kämpft. Oh je, wenn das so ist, scheint die Lage wirklich sehr ernst zu sein. Können wir bei der Deichsicherung helfen, George? Na ganz bestimmt. Am besten, wir bringen euer Gepäck jetzt erstmal ins Felsenhaus und machen uns dann gleich auf den Weg. Und so geschah es. Tante Fanny konnte die Kinder gerade mal begrüßen und dafür sorgen, dass sie alle vier warme und wasserdichte Regenkleidung überzogen, bevor sie hinunter zum Strand stürmten. Vom Meer wehte bereits ein starker Wind und der Himmel hing voller dunkler Wolken. Auf dem Weg zum Deich begegnete ihnen Bauer Green, der seine Kühe vor sich hertrieb. Immer geradeaus. Hallo, Mr. Green. Hallo, sehr guten Tag. Oh, Mr. Green. Schön, Sie zu sehen. Wo geht's denn hin? Die Tiere müssen auf die Weide, die höher als mein Hof liegt. Ach so. Sie spüren das Unwetter schon und sind sehr nervös. Können wir Ihnen helfen? Halt, Adele. Nicht dort lang. Hier lang. Oh, dein Timmy hat meine Adele in die richtige Richtung gelenkt. Yeah, so er so hat sofort verstanden, warum es geht. Er ist ja auch kein gewöhnlicher Hund. Ah. Ähm, wenn Sie wollen, kann ich Sie mit Timmy begleiten. Oh, das wäre gut. Mit ihm sind wir bestimmt schneller. Geht schon mal vor zum Deich. Ähm, Mr. Green und ich kommen dann später nach. Alles klar, George. Dann bis gleich. Na gut. Bis nachher. Los, Timmy. Zeig den Kien, wo es lang geht. Während George, Timmy und Bauer Green die Kühe bergauftrieben, erreichten Julien Dick und Anne den Deich. Schon von Weitem konnten sie viele Menschen sehen, die eine Kette gebildet hatten und Sandsäcke von Hand zu Hand weiterreichten. Die Wolken hatten sich zusammengezogen. Ein düsterer, grauer Himmel lag über dem Meer und starker Wind peitschte die Wellen auf. Weiter, Leute! Ja, ja. Leute, Leute, beeilt euch! Seht ihr, wie schwarz der Himmel ist? Die Zeit praktiziert, ja. ja. bis der Sturm losgeht. Das müssen die Katastrophenhelfer sein. Fangen wir an, was wir tun können. Ja. Hallo, Sir! Was macht ihr hier? Ja. Wir wollen mitarbeiten. Ja. Das sind meine Geschwister, Dick und Anne. Hallo. Wir sind doch viel zu klein für die Kette. Wieso? Ja. Dafür können sie bestimmt prima Sand schaufeln. Ja. Ja. Na gut, dann geht man zu der Gruppe da vorne. Ich kann noch Verstärkung bebrauchen. Yeah. Los, schon. Es war ein Wettlauf mit der Zeit. Julian und Dick schaufelten so schnell sie konnten Sand in die Säcke, die Anne sorgfältig zuknotete. Als George ankam, machte sie genauso fleißig mit. Am späten Nachmittag setzte ein heftiger Regen ein, und der Wind wurde noch stärker als zuvor. Doch natürlich hielten die fünf Freunde durch. Der Nächste! Der ist fertig! Alles ihn zu! Und schneller! Ihr seid wirklich fleißig, Das, ja. das ja. macht dir sehr gut! Danke! Nun läuft, es reicht! Ihr müsst euch jetzt in Sicherheit bringen. Aber wir sind so, ja noch gar nicht Der Teich sollte noch viel höher werden. Wir haben erst 800 Säcke geschafft. So es wird zu gefährlich. Nicht. Jeden Moment kann hier eine Flutwelle hereinbrechen. Da so. äh, ja, wo sollen wir denn so hin? Ja. Mein Pohr ist hier unten. Schneller! Dort oben steht ein großes Haus. Fragt die Leute, ob sie euch aufnehmen. Das tun sie bestimmt. Das ist nämlich das Felsenhaus meiner Familie und die hilft ihren Nachbarn immer. Ja, dann bedanken wir uns für die Einladung. Ach, also, klar. dann, alle, die hier unten wohnen, bringen sich im Felsenhaus in Sicherheit! Ja. Hey, los! Ja. Der Wind drückte so heftig vom Meer her, dass man beim Laufen kaum das Gleichgewicht halten konnte. Zudem war der Boden vom starken Regen aufgeweicht und glitschig. Selbst Timmy rutschte mit seinen Pfoten auf dem Schlammboden aus. Und auch Bauer Green mühte sich nach Kräften. Aber er schlug eine ganz andere Richtung ein. Wo wollen Sie denn hin, Mr. Green? Ich muss noch mal auf meinen Hof, Kinder. Ich komme nach. Auah. Was ist passiert, Mr. Green? Mein Fuß! Ich bin ausgerutscht. Nein. Mein Knöchel. Ich fürchte, er ist verstaucht. verstaucht. Was wollen Sie denn auf Ihrem Hof? Meine Kastenuhr. Ein uraltes Familienerbstück. Ich wollte Sie in Sicherheit bringen. Ach, das können wir doch machen, Mr. Green. Wir holen Sie schnell. Warte, George! Ich komm mit! George, Dick, komm zurück! Das ist viel zu gefährlich! Ach, wir schaffen das schon! Bis gleich! Ach, der Boden ist der reinste Schlamm geworden! Ich lauf ein bisschen höher, George! Am Deichhang! Da ist es besser, glaube ich! Hey, wo wollt ihr hin, Kinder? Hier geht es nicht zum Felsenhaus. Wir müssen zum Bauernhof von Mr. Green da drüben. Ihr müsst euch in Sicherheit bringen, das ist alles. Auf nach Hause. Na los, beeilt euch. Ja, aber die Kastenuhr. Komm, George, wir kehren um. Bauer Greens Kastenuhr wird schon nichts passieren. Im Felsenhaus saßen schon viele Nachbarn zusammen, die in der Nähe des Meeres wohnten. Darunter waren der Seemann Mr. Fischer, die Pensionswirtin Mrs. Whitaker und natürlich Bauer Green, der mit Hilfe von Julian und Anne nach oben gehumpelt war. Und bald waren auch George und Dick sicher angekommen. So, liebe Nachbarn, hier ist heißer Tee für alle. Oh, lieb, ausgezeichnet. Und hier haben Sie auch Milch und Candiszucker. Genau das Richtige jetzt. Sie sind sehr nett, Mrs. Kirin. Dennoch, mir ist gar nicht wohl, wenn ich daran denke, dass ich meinen Hof ganz allein der Flut überlasse. Och, nun malen Sie nicht den Teufel an die Wand, Mr. Green. Die Deiche werden bestimmt halten. Selbst wenn sie halten, kann immer noch der Klabautermann kommen. Der Klappauter, wer ist das denn? Das ist ein Schiffsgeist. ein Schiffsgeist. Tagsüber versteckt er sich, aber in der Nacht bringt er die Sachen auf einem Schiff in Unordnung. <lacht> Selbst wenn es den gäbe, lieber Mr. Fischer, warum sollten wir uns auf dem Festland vor einem Schiffsgeist fürchten? Hm? Weil er bei einer Sturmflut an Land kommt und dort sein Unwesen treibt, Sag mal, George, heißt das etwa, Bauer Green wollte seine Uhr vor diesem Geist in Sicherheit bringen? Ach was, Mr. Fischer erzählt gerne verrückte Geschichten. Vater sagt dazu immer, er spinnt Seemannsgarn. Okay. Ja. Es sieht aber so aus, als ob manche Leute ihm glauben. Wir können ja mal ausprobieren, wer an den Klabautermann glaubt. Rutsch mal ein Stück, George, ja. damit ich unter den Tisch kriechen kann. Yes. Was hast du vor, Dick? Das werden wir sehen. Mr. Fischer... Ist es denn schon vorgekommen, dass dieser Geist auch etwas stiehlt? Oh ja, dem ist alles zuzutrauen. <lacht> Was ist das? Das? Das, Was ist das ist das Das Klopfen? Das Klopfen kam vom Tisch? Hier ist der Klabautermann. Hören Sie sofort auf, so schlecht über mich zu reden. Ich bin kein D hört Der Geist, der Geist ist, ist, da. ist da. Meint ihr wirklich, mhm. der Geist? Dick ist verrückt geworden. Oh okay, Quentin, er wird Dick's Stimme sofort erkennen. Wer keinen Ärger mit mir haben will, der soll jetzt einmal laut in die Hände klatschen. Ja, sicher ist sicher. Ja, das tun wir, was er sagt. <lacht> Nicht zu fassen. Sie haben wirklich alle geklatscht? Ja. Was geht hier vor? Dick, komm sofort unter dem Tisch hervor. Ich wollte doch nur Spaß machen. Oh, oh, das ist ja nicht so fassend. Das war die Irren. So ein ja. Und Ich habe ja. wirklich geglaubt, das wäre ein Geist. Da oh. ja, hast du uns ja einen schönen Schabernack gespielt. <lacht> Der Sturm dauerte die ganze Nacht und das Felsenhaus wurde zum Notlager für die Nachbarn umgeräumt. Erst am nächsten Morgen beruhigte sich die Lage. Sobald es möglich war, kehrten die Nachbarn in ihre Häuser zurück. Bauer Green hatte noch immer Probleme mit seinem verstauchten Fuß und so begleiteten die fünf Freunde ihn zu seinem Hof. Geht's so, Mr. Green? Ja. Julien. Wir sind auch gleich da. Sieht aus, als hätten die Deiche gehalten. Ja, die Wiesen sind zwar noch ganz schön nass, aber es gibt keine Überschwemmung. Ja, dafür hat der Sturm ziemlich doll gewütet. Der Baum dort drüben ist mitsamt der Wurzel aus dem Boden gerissen. Ja, da habe ich ja Glück, dass mein Haus noch steht. Wir sind da. Auf dem Boden. Echt? Oh, das Fenster ist kaputt. Ja, das hat sicher der Sturm eingedrückt. Hm. Oh, nein. Meine Kastenuhr ist weg. Kastenuhr? Was? Das wertvolle Stück aus dem Familienerbe? Ja, sie steht normalerweise hier auf der Kommode. Oh je. Yeah. Na, vielleicht ist sie mit dem Sturm aus dem Fenster geflogen. Wir könnten ja mal die Umgebung absuchen. Mhm. Ja. Das wäre gut. Aber zuerst muss ich meine Kühe zurückholen. Ich weiß gar nicht, wie ich das mit meinem verstauchten Fuß hinbekomme. Keine Sorge, wir holen Sie zurück. Nicht wahr, Timmy? Ja, fein. Timmy wird noch zum Hirtenhund. Also los gehen wir. Ihr Weg führte die fünf Freunde mitten durch Kirin. Dort hatte der Sturm große Schäden angerichtet. Er hatte Bäume zu Fall gebracht und Dächer eingerissen. Und alles, was nicht nied- und nagelfest war, hatte das Hochwasser davongetragen. Autos lagen fernab von der Straße, viele dazu noch verkehrt herum. So etwas hatten die Kinder noch nie gesehen. Oh Mann, das gibt's doch gar nicht. Unglaublich, was so ein Sturm anrichten kann. Sie scheint etwas entdeckt zu haben. Ja, das ist das Geschäft von Mr. Suttleby. Oh je, die Jalousie ist abgerissen und die Regenrinne hängt vom Dach runter. Und kann es vielleicht sein, dass Mr. Suttleby im Sturm eine alte Kastenuhr zugeflogen ist? Seht mal, was dort im Schaufenster steht. Eine Kastenuhr? Ja. Und sie sieht sie auch aus. Das muss die Uhr von Bauer Green sein. George, es gibt bestimmt nicht nur eine Kastenuhr in Karen. ja. Na, Kinder? Habt ihr in meinem Schaufenster etwas Interessantes entdeckt? Also, darf ich fragen, worum es sich handelt? Wir bewundern gerade Ihre alte Kastenuhr. Ja, und wir wollten fragen, wo Sie die herhaben. Hm. George, was soll dieser vorwurfsvolle Ton? Ja, mal doch mal. Ich äh, habe diese Uhr heute Morgen vor meiner Tür gefunden, nachdem ich aus Twin Oaks zurückgekommen bin. Ich war während des Sturmes bei meiner Schwester dort. Sie haben also keine Idee, wem diese Uhr bis jetzt gehört haben könnte? nein wie kommt ihr darauf? Und können auch nicht erklären, wie sie zu ihnen gekommen ist? Ja. Glauben Sie, der Sturm hat sie vor ihre Tür getragen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Dabei wäre sie doch bestimmt kaputt gegangen. Aber wie ist sie dann hierher gekommen? Nun, manchmal möchte jemand ein altes Stück loswerden und dann stellt er es vor meinen Laden, weil er denkt, dass ich es vielleicht gebrauchen kann. Aber kommt doch herein und schaut sie euch an. Ja. So, ich nehme mal das hier weg. So, hier ist das gute Stück. Vollkommen heil. Diese Uhr gehört Mr. Green und er wollte sie bestimmt nicht loswerden. George, wir wissen gar nicht, ob es die Uhr von Mr. Green ist. Wie kommt ihr auf Mr. Green, Kinder? Weil er seine Uhr seit dem Sturm gestern Nacht vermisst. Hm. Dann soll er am besten hierher kommen und sich diese Uhr anschauen. Wenn es seine ist, dann kann er sie natürlich sofort mitnehmen. Das geht aber nicht so einfach. Er hat sich den Fuß verletzt. Wie wär's, wenn wir sie ihm einfach bringen? Wenn es nicht seine ist, dann bringen wir sie wieder zurück. Das ist eine gute Idee, Julian. Aber das klärt immer noch nicht, wie diese Uhr hierher gekommen ist. Hm, wer weiß. Die Leute erzählen etwas von einem Schiffsgeist, der während der Sturmflut in Kirin gewesen sein soll. Das ist sehr interessant. Welche Leute erzählen denn sowas? Mrs. Whittaker und Mr. Fischer. <lacht> so, so, Mr. Fischer. Da hat er wohl wieder Seemannsgarn gesponnen. <lacht> ja, Dick, da magst du wohl recht haben. Also, dann machen wir dem Spuk mal ein Ende. Ich packe euch die Uhr in einen Karton ein. So. Also gut, dann gehen Dick und Ann mit der Uhr schon mal zu Bauer Green. Und George und ich holen die Kühe zurück, okay? Ja, okay. Julian, ich glaube, du hast da gerade jemanden vergessen. Oh, Timmy, unser Hirtenhund. Entschuldige, natürlich, du bist ja der wichtigste Mann auf unserer Kuhmission. <lacht> wiedersehen. Er war überglücklich, als Dick und Anne mit der Uhr in sein Haus kamen. Denn es war wirklich sein gutes, altes Erbstück. Doch die Freude währte nicht lange. Nach einer kurzen Untersuchung stellte er etwas Schreckliches fest. Verdammt, dieser Sottelby! Reingelegt hat er mich dieser Schuft! Wieso? Was ist denn los, Mr. Green? Ist die Uhr kaputt? Eigentlich... Wollte ich niemanden davon erzählen, aber euch kann ich ja sicher vertrauen. Ja, ja. Ja, aber natürlich können sie das. Also, was ist denn nun? Seht ihr diese kleine Schublade am Fuß der Uhr? Aha. Ja, sie sieht aus wie ein Geheimfach. Und wenn man es nicht wüsste, würde man jedenfalls kaum erkennen, dass dort ein Fach ist. So ist es. Und außerdem war es verschlossen. Jemand hat es aufgebrochen hier. Ha. War denn etwas Wertvolles drin? Das kann man wohl sagen. Ich habe meine ganzen Ersparnisse dort aufbewahrt. Wirklich? Nein. Es waren sehr viele Scheine. Und große Scheine. Wovon soll ich jetzt das Haus reparieren? Und wovon leben? Julian und George sind zurück. Wir müssen ihn auf jeden Fall von dem Geheimfach erzählen. Kaum hatten George und Julian die Stube betreten, erfuhren sie, was Bauer Green entdeckt hatte. Und George hatte sofort eine Erklärung dafür. Deshalb hat Mr. Sottleby die Kastenuhr so einfach zurückgegeben. Er hat sich das Geld längst eingesteckt. George, das ist eine böse Unterstellung. Ja, aber es könnte ja sein. Vielleicht können wir herausbekommen, ob Suttleby im Moment viele große Geldscheine in seiner Kasse hat. Und wenn es so wäre, wie bekommen wir dann heraus, dass es die Geldscheine von Mr. Green sind? Hm? Stimmt. Das wird schwierig. Geldscheine sehen alle gleich aus. Außerdem glaube ich, dass euer Verdacht falsch ist. Aber Mr. Suttleby war seit gestern Nachmittag in Twin ja. Oaks bei seiner Schwester. Das er kann gar nicht hier gewesen sein. Wer soll überhaupt während des Sturms hier gewesen sein? Hä? Genau. Hier am Meer ist keine Menschenseele geblieben. Das haben wir doch selbst miterlebt. Vielleicht hat am Ende doch dieser Geist herumgespuckt und ich sehe mein Geld nie wieder. Meinen Sie? Das klingt ziemlich gespenstisch. Nachdenklich kehrten die fünf Freunde ins Felsenhaus zurück. Ein Geist in Kiran? Das konnte doch nicht sein. Nach dem Abendessen trafen sie sich im Zimmer von Julian und Dick, um die Ereignisse des Tages zu besprechen. Ich glaube nach wie vor, dass Mr. Sottleby das Geld genommen hat. Aber George, warum sollte er dann die Kastenuhr in sein Fenster stellen? Ja, schließlich hat sie ihn erst verdächtig gemacht. Hätte er das Geld wirklich gestohlen, dann hätte er die Uhr doch verschwinden lassen. Ja, und wie ist sie in seinen Laden gekommen? Das ist die Frage. Ein Schiffsgeist wird es sicher nicht gewesen sein. Wisst ihr, was ich seltsam finde? Na, sag schon. Was denn? Also, Mr. Fisher und Mrs. Whittaker haben beide letzte Nacht über diesen dingster -Mann gesprochen und und nun sollen ausgerechnet sie seine Opfer sein. Zumindest, wenn man der Aussage von Mr. Suttleby glaubt. Dick, willst du jetzt etwa sagen, dass du an diesen komischen Geist glaubst? Was? Nein, natürlich nicht. Höchstens, wenn ich in den Spiegel schaue. <lacht> Wie wäre es, wenn wir zu Mrs. Whittaker und Mr. Fisher gehen und sie fragen, was in ihrem Haus passiert ist? Vielleicht kommen wir der Sache dann näher. Das ist eine gute Idee. Aber jetzt sollten wir erstmal schlafen gehen. Mhm, dafür bin ich auch. Und passt schön auf, dass euch der Klabautermann nicht klaut. <lacht> ja. Gute Nacht. Ja, gute Nacht. Am nächsten Tag hatte es wieder zu regnen begonnen. Doch das hinderte die fünf Freunde nicht daran, ihren Plan zu verfolgen. Als Erstes besuchten sie Mrs. Whittaker, die ihre Pension in der Nähe des Strandes führte. Dem Regen kommt ihr her. Ja. ja. guten Tag. Du kommt erst mal rein. Guten Tag, Mrs. Whittaker. Ja, hallo. Bitte, bitte. Na, hallo, Tibi. Oh, hast du deine Freunde bei dem großen Sturm gut beschützt? <lacht> ja. Oh, du bist ein braver Hund. Jo, jo, jo, jo, jo, jo. Na, nur sag mal, was hat mhm. euch denn bei diesem Regen zu mir geführt? Ähm, wir wollten sie etwas fragen, wenn es ihnen nichts ausmacht kommt erstmal rein mhm. und hier könnt ihr eure Regensachen aufhängen. Vielen Dank. Ja. Das ist aber auch ein ja wirklich. <lacht> so, und nun setzt euch erstmal her. Also, was wollt ihr denn wissen? Ähm tja, Mr. Sottleby hat erzählt, dass, dass dieser komische Geist, von dem Mr. Fischer gesprochen hat, Naja, also dass der bei ihnen war. Genau. Und äh Wir können uns gar nicht vorstellen, dass es so einen Geist wirklich gibt. Ja. <lacht> Deswegen äh, wollten ähm, wir mal nachfragen, woran Sie ihn erkannt haben. Mhm. Tja, als ich gestern Morgen nach dem Sturm nach Hause gekommen bin, lag hier in meinem Wohnzimmer alles kreuz und quer. Ja. so wie Mr. Fischer es erzählt hat. Und? Hat etwas gefehlt? Nein, nein, nein, nein. Es handelt sich doch nur um einen Geist und nicht um einen Dieb. Nicht wahr, Dick? Naja. Ja. Was soll so ein Geist auch mitnehmen? Geld zum Beispiel oder wertvolle Dinge? Nein, nein, nein, nein. So etwas trage ich immer bei mir. Ich habe in jedem meiner Kleider eine Geheimtasche. Mhm. Aber, psst, das verrate ich nur euch, Kinder. Oh, na, wenn das so ist. <lacht> oh, Mrs. Whittaker, das ist sehr schlau. Ja. Und ein ganz toller Trick Ja, die alte Mrs. Whittaker haut man nicht so leicht übers Ohr. Und... Wenn doch etwas gefehlt hätte, ja, dann hätte es mir die Flutversicherung ersetzt. Ähm, was ist denn eine Flutversicherung? Ich dachte, gegen eine Sturmflut kann man sich nur mit Deichen schützen. Ja, dachte ich auch. Also, eine Flutversicherung ist eine Gesellschaft, die mir den Schaden ersetzt, der durch eine Flut angerichtet werden kann. Aha. Und wie kommt es, dass Ihnen so eine Gesellschaft hilft? Naja, man muss Mitglied werden. Und dafür muss man erst einmal Geld bezahlen, Aha. eben einen Mitgliedsbeitrag. Okay, aber wenn einem nichts gestohlen wurde, dann hat man dieses Geld umsonst bezahlt. Nein, nein, nein, nein, nein. Dann kommt es denen zugute, die bestohlen wurden. Ach, das ist wirklich sehr sinnvoll. Ja. Und sehr interessant dazu. Ja, das finde ich auch. So sind alle abgesichert. Aha. Aber ich denke, nun haben wir genug über schwierige Dinge geredet, nicht? Wollt ihr nicht lieber ein Stück Kuchen essen? Oh ja, gern. Bis der Regen draußen aufhört? Mhm, das finde ich eine sehr gute Idee. Ja. Dagegen hätte ich nichts einzuwenden. Regen ließ nicht nach. Doch trotzdem brachen die fünf Freunde nach einer Weile auf, um Mr. Fischer zu besuchen. Sein Haus hatte während des Sturms ziemlich viel abbekommen. Schon von außen konnte man sehen, dass ein Stück des Daches eingerissen war. Mr. Fischer, hallo? Wir sind's, die fünf Freunde. Oh, hallo, George. Hallo. Alf ist nicht da. Er ist mit seiner Mutter zu Verwandten ins Landesinnere gefahren. Wir wollten dieses Mal auch Sie besuchen, Mr. Okay, Fischer. Na. na, dann kommt rein. Eure Regensachen lasst ihr am besten gleich in der Veranda. Aber seht zu, dass ihr sie nicht unter das Loch im Dach hängt. Alles klar, das machen wir. Danke. Okay. So. Zum Glück ist das Dach in der Stube ganz geblieben. Nur ein Fenster war kaputt. Aber das habe ich schon provisorisch mit Pappen abgedichtet. Okay. Ja, alles durcheinander. Ja, seht ihr? Neulich habt ihr euch noch über mich lustig gemacht. Und jetzt könnt ihr selbst sehen, wie es aussieht, wenn der Klappbautermann da war. Der verrückte Poltergeist hat sich ganz schön ausgetobt. Sie scheinen sich aber nicht sehr darüber zu ärgern. Weil ich vorgesorgt habe. Okay, ähm, haben Sie vielleicht auch eine Flutversicherung abgeschlossen wie Mrs. Whittaker? Ach, ihr habt schon davon gehört? ja. ja. Ja, mit dieser Versicherung bin ich gegen alle Schäden versichert. Sogar gegen die vom Klappautermann. Was? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich auch du nicht. ist es aber. Oh, Seht doch. Sieht doch hier. Steht alles im Vertrag. Versichert sind Schäden durch Sturm, Hochwasser und Flutwellen. Mhm. Sowie alle Schäden durch höhere Gewalt. Kann ich mal sehen? Danke. Ja, hier steht es tatsächlich. Ob mit höherer Gewalt auch Geister gemeint sind? Ja, was denn sonstig. Also, ich weiß nicht, kann ich auch mal sehen? Hm. Sie haben ja eine Liste über alles gemacht, was Ihnen gehört. Natürlich, sonst kann es mir ja nicht ersetzt werden. Das, was da steht, ist mein ganzer Besitz. Du kannst es ruhig lesen. Drei Tische, zehn Stühle... Kleiderschenke mit Inhalt, ein Fischboot Bargeld in Höhe von... Sie haben die Summe Ihres Bargeldes angegeben? Ja, sonst bekomme ich es doch nicht wieder. Und ich bin sehr froh, dass ich das gemacht habe. Bis jetzt habe ich es nämlich noch nicht gefunden. Wo haben Sie es denn aufbewahrt? Hier, hier in dieser Teedose. Aber die ist leer, wie ihr seht. Haben Sie mit der Versicherung schon gesprochen? Ich kann dort leider nicht anrufen. Hier steht jedenfalls keine Telefonnummer. Aber ich war gerade dabei, einen Brief an diese Adresse zu schreiben. Ja, dann ist ja alles geregelt, wie es aussieht, ne? So ist es, Ann. Und der Klabauterspuk ist auch vorbei. Der Poltergeist hat sich bestimmt schon längst wieder auf ein Schiff zurückgezogen. Die Sturmflut ist ja zum Glück vorüber. Ja. Woher wissen Sie das so genau? Weil sich der Wind gedreht hat. Ah. Er wird jetzt vom Land aufs Meer. Außerdem habe ich einen Funkspruch vom Schifffahrtsamt in New Haven bekommen. Eine Entwarnung für alle Seeleute. Okay. Dann scheint ja wirklich alles in Ordnung zu sein. So ist es. Und jetzt äh, geht lieber nach Hause. Es wird schon dunkel. Ja, das machen wir. Gute Nacht, mhm. Mr. Fischer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Kinder. So. Und vielen Dank für euren Besuch. Mhm. Gerne. Hier, Julian, hier ist deine Jacke. Ah, Dankeschön. Also die Sache mit dieser Versicherung kommt mir ziemlich komisch vor. Mhm. Ja och, und Ich, ich habe noch nie von einer Versicherung gehört, die Bargeld zurückzahlt, das in einer Teedose aufbewahrt wurde. Das nicht. Da könnte ja jeder behaupten, man hätte ihm äh, eine Million Pfund gestohlen. Ja genau. Ja. <lacht> also merkwürdig ist auch, dass keine Telefonnummer angegeben ist. Mhm. Ja und es war alles durcheinandergeworfen. Das sieht doch eher nach einem Einbruch aus, als nach einem Geist. Vielleicht steckt ja doch Mr. Sockelby dahinter. Wer weiß. Also, ich, ich finde, über so einen schlimmen Verdacht sollten wir in Ruhe nachdenken. Und das vor allem im Warm und im Trockenen. Ja, wir können uns hier am Felsenhaus noch mal beraten. Das ist eine sehr gute Idee. Gut, machen wir. Im Felsenhaus war gerade Besuch angekommen. Mr. Hegel und Mr. Sven waren Nachbarn, deren Häuser sich ganz in der Nähe des Hafens befanden. Sie saßen mit Onkel Quentin und Tante Fanny beim Tee. Und etwas Heißes konnten auch die fünf Freunde gut gebrauchen. So Kinder, nun wärmt euch erst mal richtig auf. Sag mal, müsst ihr denn wirklich so viel Zeit im Regen verbringen? Aber ich habe die ganze Zeit meine Kapuze aufgehabt. Mr. Sven, Mr. Hegel, Sie bedienen sich natürlich auch nicht, wahr? Tja, vielen Dank. Es ist uns wirklich unangenehm, dass wir Sie noch ein zweites Mal um Ihre Gastfreundschaft bitten müssen, Mr. Curran. Das macht doch überhaupt nichts. Unter Nachbarn muss man sich schließlich helfen. Wenn es keine neue Flutwarnung gäbe, wären wir natürlich in unseren Häusern geblieben. Eine neue Flutwarnung? So plötzlich? <lacht> Dick, es reicht doch, wenn du neuerdings als Schiffsgeist auftrittst. Willst du jetzt auch noch zum Experten für Sturmfluten werden? Onkel Quentin, ich äh Entschuldigung, Onkel Quentin, aber was Dick meint ist, also Wir waren gerade bei Mr. Fischer und der hat uns erzählt, dass er vom Schifffahrtsamt New Haven eine Entwarnungsmeldung bekommen hat. Das heißt, dass keine neue Sturmflut droht. Ich weiß, was das heißt, Georgina. Aber nun ist eben eine neue Meldung herausgegeben worden, die besagt, dass das Hochwasser noch einmal gefährlich ansteigen wird. Tut mir leid, Vater, in solchen Dingen vertraue ich auf die Erfahrung eines Seemanns und übrigens heiße ich George. Ach, es hat ja überhaupt keinen Zweck mit dir zu reden. Hm. Aber sag mal, Kinder, ich habe gehört, dass sie eine Kassenuhr, die bei Bauer Green im Haus stand, später im Laden von Mister Suttleby wiedergefunden haben. Mhm, das stimmt. Ja, aber wir wissen immer noch nicht, wie sie da hingekommen ist. Man kann nur hoffen, dass Bauer Green nicht noch mehr Schäden zu beklagen hat. Soweit ich weiß, hat er ja keine Flutversicherung abgeschlossen. In solchen Dingen ist er ja ein bisschen geizig, glaube ich. Er hat sogar behauptet, so ein Vertrag wäre die reinste Geldschneiderei. <lacht> Zumindest kann er nicht sagen, er hätte nichts von diesem Versicherungsschutz gewusst. <lacht> da hat Sie recht. Die beiden Katastrophenhelfer haben sehr darauf geachtet, jeden über die Vorteile eines solchen Vertrages aufzuklären. Welche beiden Helfer meinen Sie denn? Ich wüsste nicht, was dich das schon wieder angeht, Georgina. Aber Mr. Kirin, es ist doch kein Geheimnis, dass die beiden Jim und Joe heißen, oder? Nein, das nicht. Aber diese Kinder müssen auch nicht immer dazwischen reden Hab schon verstanden, Vater. Kommt, Leute, wir gehen hoch in mein Zimmer. Ja, Das finde ich auch besser so. Die fünf Freunde gingen in das Zimmer von George. Und während vor den Fenstern noch immer starker Regen fiel, tauschten sie ihre Gedanken aus. Was sagt ihr dazu? Die Katastrophenhelfer Jim und Joe haben diese seltsamen Versicherungsverträge ausgestellt. Wisst ihr, was das bedeutet? Klar, damit sind sie die Einzigen, die genau wissen, wer sein Geld zu Hause versteckt. Die meisten Menschen bringen ihr Geld ja schließlich zu einer Bank. Und Mrs. Whittaker hatte nur Glück, weil sie ihr Geld rechtzeitig in die Geheimtasche in ihrem Kleid gesteckt hat. Mhm. Ich glaube, ihr seht da etwas völlig falsch. Wieso? Mr. Green ist auch bestohlen worden und er hat keine Versicherung abgeschlossen. Hm. Das stimmt auch wieder. Mhm. Wir selbst haben sein Geheimnis verraten. Wir? An wen denn und wann? Oh je, Dick hat recht. Ich war's. Wie? Ja, als wir zu Greenshof wollten, haben Jim und Joe uns aufgehalten und da habe ich die Kasten nur erwähnt. Ach, George. Jim und Joe? Wo waren die eigentlich während der Sturmflut? Im Felsenhaus jedenfalls nicht. Das stimmt. Ich glaube, ich ahne etwas. Sie haben die Einbrüche verübt. Dann haben Sie auch die Kastenuhr von Mr. Green vor Suttlebys Laden gestellt, um den Verdacht auf ihn zu lenken. Jetzt hört aber mal auf mit euren Gruselgeschichten. Jim und Joe sind extra aus New Haven gekommen, um Karen vor der Sturmflut zu schützen. Das können doch gar keine Verbrecher sein. Ja, aber... Naja, mir fällt es auch schwer, daran zu glauben. Ja, egal, ob die beiden es waren oder jemand anderes. Wir sollten uns sorgen um Mr. Swan und Mr. Hegel machen. Sie haben auch solche Versicherungen abgeschlossen und jetzt sitzen sie hier, weit weg von ihren Häusern. Und es ist sehr komisch, dass sie von einer neuen Flutwarnung sprechen. Mr. Fischer erzählt zwar seltsame Geschichten, aber wenn es ums Meer geht, nee, da irrt er sich nie. Hm. Vielleicht haben Jim und Joe diese Flutwarnung erfunden? Ja. Julian. Wir wissen noch nicht mal, wer Sven und Hegel über eine solche Warnung informiert hat. Das kann jemand ganz anderes gewesen sein. Hm. Und was wir auch nicht wissen ist, ob die beiden überhaupt Bargeld im Haus zurückgelassen haben. Denn das scheint ja das Einzige zu sein, was diese Diebe wirklich interessiert. So ein Mist, dass Vater uns immer gleich loswerden will. Und schade, dass ich mich nicht mehr unter dem Tisch verkriechen kann. Das wäre ein prima Platz zum Belauschen gewesen. Bringst mich auf eine Idee. Wieso was denn dort? Sag schon. Komm mit. Direkt neben dem Wohnzimmer befand sich die Speisekammer. Und die wiederum lag direkt an der Treppe, die hinauf zu den Zimmern der Kinder führte. So konnten sich Julian, Anne, Dick und George unbemerkt ganz in der Nähe der Erwachsenen aufhalten. Und weil sich oberhalb der Wand ein paar Luftlöcher befanden, waren die Erwachsenen recht gut zu hören. So 50 Jahren sollen ganze Häuser auf dem Meer davon geschwommen sein. Oh, oh, das will sich niemand vorstellen. Schade, ja. dass wir so beschäftigt wir Glück sind. Glück Ansonsten würde ich jetzt sehr gern die Marmeladengläser von Tante Fanny verkosten. Na, da hat sie ja gerade noch mal Glück Mr. gehabt. Kirt. Hört mal, hört mal. Oder? Was hat ja, Sie von der glaub, Möglichkeit, dass zwei Sturmfluten hintereinander kommen? Na, es könnte so sein wie bei Erdbeben, wo es auch häufig Nachbeben gibt. Wer hat Ihnen eigentlich von dieser zweiten Sturmflut erzählt, Mr. Sven? Bei mir waren es die beiden Katastrophenhelfer, Jim und Joe. Also doch. Das ist unglaublich. Bei mir das auch. Das nicht. Sie haben gekloppt und gesagt, ich sollte mein Haus sofort verlassen und Zuflucht bei Nachbarn suchen, die etwas höher wollen. Ich hab's doch gesagt. Ja, so war's bei mir auch. Sie haben mir nicht mal Zeit gelassen, meine Wertsachen zu holen und mitzunehmen. Nein, mir auch nicht. Aber wozu auch? Dafür habe ich ja meine Flutversicherung. Wenn etwas weg ist, wird hier es mir ohnehin ersetzen. So ist es. Man kann sogar sein Bargeld angeben. Sehen Sie, Mr. Kirin... Hier habe ich es eingetragen. Das war sicher sehr gut von Ihnen. Es wird wohl höchste Zeit, dass wir uns im Haus von Mr. Sven mal umsehen. Das glaube ich allerdings auch, Dick. Gehen wir zurück in mein Zimmer und besprechen die Lage. Was habt ihr denn vor? Psst, erst mal raus hier. Auf leisen Sohlen schlichen die Kinder zurück in das Zimmer von George. Auch wenn nicht klar war, wer hinter der ganzen Sache steckte, so wussten sie jetzt, dass Mr. Swann und Mr. Hegel genau wie der bestohlene Mr. Fischer, in einem Vertrag notiert hatten, wie viel Bargeld sie zu Hause hatten. Und sie hatten gerade erfahren, dass dieses Geld wahrscheinlich immer noch dort lag. Dick hat recht. Wir sollten die Häuser von Swain und Hegel unbedingt beobachten. Ja, und was ist mit der Flutwarnung? Es soll eine neue Sturmflut kommen. Ach, das kann einfach nicht sein, Anne. Wieso nicht? Du hast doch gehört, was Mr. Fischer gesagt hat. Und bei einer Sturmflut weht der Wind vom Meer ans Land. Ja, und wenn du die Bäume draußen beobachtest, kannst du sehen, dass es heute genau anders darum ist. Genau. Der Wind geht vom Land zum Meer. Alles, was wir tun müssen, ist uns mit festen Regenjacken und Gummistiefeln gegen den Regen zu schützen aber wie kommen wir nach draußen? Wenn Onkel, Quentin und Tanze Fanny das mitbekommen, lassen sie uns auf keinen Fall gehen. Ach glaubt ihr, was wäre das erste Mal, dass ich mich nachts aus dem Haus schleiche? Ja Ach, nein. Natürlich. natürlich nicht. <lacht> da kennen wir dich eigentlich gut genug, hä? Und wie kommst du heimlich hinaus? Also ich springe von meinem Fenster auf das Schuppendach und dafür steht ein Baum, den kann man herunterklettern. Mhm. Das ist ganz einfach. Gut, dann sollten wir gleich los. Aber wenn der Wind dreht, dann gehen wir sofort zurück, okay? Auf jeden Fall. Ja, das Natürlich. machen wir. Aha. Julian und Dick holten noch schnell ihre Regensachen. Der einzige, der keine Schutzkleidung gegen den Regen brauchte, war Timmy. Der mutige Hund machte auch den Anfang. Er landete mit weichen Pfoten auf dem Schuppendach, hechtete auf den Baum und sprang mit einem Satz hinunter. Einer nach dem anderen folgten ihm die Kinder. Es wir geschafft. Es ist wirklich nicht sehr hoch, Andy. Und wenn ich mir den Fuß verstauche wie Bauer Green? Nein, äh, am besten, du setzt dich zuerst auf den Ast dort Und dann gibst du mir deine Hand. Ja, so wird gehen. Mhm. So, jetzt habe ich deine Hand ganz fest. Und jetzt springe ich. Ja, los. Und? Ist noch alles heil? Alles gut? Ja, danke. Na, dann schnell zum Strand. Ich schlage vor, wir laufen zuerst zum Haus von Mr. Hegel. Das ist von hier aus näher. Okay. Also, los, folgt mir. Okay. Timmy, du musst jetzt ganz leise sein, hörst du? Es gibt da keine Einbrecher in Kieran. Oder sie sind zuerst zum Haus von Mr. Swan gegangen. Dann nicht wie hin. Schauen wir dort nach. Kommt! Durch den strömenden Regen liefen sie hinter dem Deich entlang zum Haus von Mr. Swan. Doch auch hier schien alles vollkommen ruhig zu sein. Ich habe es geahnt, Leute. Unsere ganze Theorie ist vielleicht nichts weiter als Seemannsgarn. Hm. Was hat er? Er läuft auf den Deichkamm. Vielleicht will er die schöne Aussicht bestaunen. Mitten in der Nacht? Ich sehe mal nach. Lass uns zurückgehen. Wir erkälten uns noch alle. Warte. Ich glaube, George hat etwas entdeckt. Am Strand hat gerade ein Boot festgemacht und zwei Männer sind ausgestiegen. Wir müssen uns verstecken. Schnell! Da hinter dem Schuppen. Und da hat man das Haus gut im Blick. Also los. Komm, Timmy. Schön sein. Alles dunkel. Der Mann sitzt bestimmt schon im Felsenhaus. Jim und Joe. Ja, klar. Ich weiß das. Ich fürchte, hier beginnt gleich der nächste Einbruch. Vielleicht wollen sie nur nachsehen, ob die Leute ihre Anweisung befolgt haben. Und warum hebt Jim jetzt einen großen Stein auf? Dann schlage ich mal zu. <lacht> <lacht> gut so. Diese verdammten Halunken. Wir haben wirklich recht gehabt. Was machen wir jetzt? Ganz klar. Wir laufen zur Polizeiwache und informieren Constable Wilbert. Ja, gut. Aber jemand sollte auch dafür sorgen, dass diese Schurken nicht abhauen können. Julian... Ich hätte da eine Idee. Mhm. Was denn für einer? Wir könnten den Motor des Bootes ein bisschen ähm, reparieren. Das könnte klappen. Also, Ben, George, lauft los. Mhm. Okay, gut. Komm, wir beeilen uns. Pass gut auf euch auf. Während Anne und George so schnell sie konnten losliefen, beobachteten Julian Dick und Timmy das Haus von Mr. Swan. Sobald die beiden Einbrecher Jim und Joe darin verschwunden waren, schlichen sich die jungen mit Timmy hinunter zum Motorboot. So Timmy, du bleibst jetzt schön hier sitzen, okay? Und wenn sich da vorne etwas tut, dann meldest du das uns sofort. Verstanden? Sehr gut. Ja, sehr also, dann schauen wir uns das Boot an. Ja. Es ist schon dunkel, hm? Ja. Das muss ich mal laut sagen. So. Ah, hier ist es. Wir müssen irgendwie die Motorhaube abschrauben. Was, aber, äh, hast du dein Taschenmesser dabei? M mein Taschenmesser? Aha. Ja, klar. Wie immer. Sehr gut. Ähm, es ist auch ein, äh, ein Schraubenzieher dran. Ja. Hoffentlich passt der. Warte ich. Mhm. ist mal. Hey. Ja. Perfekt. Nicht schlecht, ne? Äh? Sehr gut. Währenddessen erreichten Anne und George die Polizeiwache in Kirill. Constable, hallo! Machen Sie auf! Es ist wirklich dringend! Wer kommt denn bei diesem Wetter persönlich zur Polizei? Zwei kleine Mädchen, was treibt euch so Wichtiges hierher? Zwei Katastrophenhelfer brechen in das Haus von Mr. Swen ein. Und danach werden sie wahrscheinlich bei Mr. Hegel weitermachen. Also, jetzt kommt erst mal rein. Ihr seid ja vollkommen durchnässt. So. Vielen Dank, sind sehr eilig. Sie müssen Constable Wilford anrufen. und sagt mir erst mal, wie ihr er darauf kommt, dass es in Kirin Einbrecher gibt. Also, wir haben gerade gesehen, wie Sie das Fenster von Mr. Swen eingeschlagen haben, um in sein Haus zu kommen. Sie wissen nämlich, dass er dort sein Bargeld aufbewahrt, weil er es in seinen Versicherungsvertrag geschrieben hat. Ja, genau. Wieso redet heute bloß alle Welt über Versicherungen? Wer tut es denn noch? Heute ist ein Fax aus New Haven gekommen, von der Organisation, die für den Einsatz der freiwilligen Helfer verantwortlich ist. Aber eigentlich konnten wir mit dem Schreiben gar nichts anfangen. Ja, und was steht in diesem Schreiben? Moment, ich hole es her. Hier ist es. An die Polizei von Kirin. Wir müssen Sie dringend darauf aufmerksam machen, dass es keine Flutversicherung gibt und schon gar keine, die Bargeld versichert. Das. Das hätte ich mir auch denken können. Und? Steht noch etwas drin? Mm. Mehreren Hinweisen zufolge sind Betrüger unterwegs, die sich als Helfer unserer Organisation ausgeben. Wir Aber, wissen, wer diese Betrüger sind. Sie heißen Jim und Joe. So, so. Na dann. Constable Wilbert. Wilbert. Hier ist Constable Briggs. Ach, wissen Sie, wie spät es ist. Ja, ja, ich, ich weiß, dass es schon sehr spät ist. Aber hier stehen zwei Kinder, die behaupten, sie wüssten was über diesen Versicherungsbetrug. Ach, du meine Güte, damit sollen sie morgen kommen. Ja, in Ordnung. Wilbert sagt, ihr sollt morgen wieder kommen. Aber Constable Wilbert, die Betrüger brechen gerade ein. Und Dick und Julian machen etwas an ihrem Motorboot, damit sie nicht verschwinden können. Ja, warum haben Sie das nicht gleich gesagt, Briggs? Rufen Sie sofort eine Einsatzmannschaft zusammen. Ich bin in zehn Minuten da. Ach. Jawohl, Sir. Geht sofort los. Zur selben Zeit machten sich Julian und Dick noch immer am Motorboot der beiden Einbrecher zu schaffen. Geht's? Wir müssen uns beeilen, Julian. Jim okay. und Joe könnten jeden Moment aus dem Haus kommen. Ich beeile mich ja schon. So, drei Drähte sind gekappt. Das müsste reichen. Jetzt muss nur noch die Abdeckung wieder drauf. Warte, hier, hier sind die Schrauben. Ja. Okay, danke. Funktioniert das? Es geht. Aber was war das? das war Timmy. Er hat uns das vereinbarte Zeichen gegeben. Oh, äh, Warte, ich sehe nach. Aha. Verdammt, sie kommen. Mist. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß nicht. Dort ist der Baum, den der Sturm aus dem Boden gerissen hat. Da können wir uns verstecken. Der ist aber ganz schön nah am Boot. Stimmt, aber ein anderes Versteck sehe ich nicht. Mal los dann. Timmy, du kommst auch hierher. Na los! Gut so. Ja. Gut. <lacht> ja, das hat sich ja ordentlich gelohnt. Hm, macht richtig <lacht> Spaß, Klaberautermann zu spielen. Ja, komm schnell. Lass uns hier wegfahren. <lacht> Weg? Jetzt fahren wir erstmal zum Haus von Mr. Hegel. Okay, aber das ist wirklich der letzte Einbruch. Los, komm ins Boot! <lacht> Jimmy, jetzt macht ihr er nicht so viele Sorgen. Ganz Karen schläft und träumt von einer Flugversicherung. Wieso <lacht> fährst du nicht los? Weil es nicht geht. Was? Du Quatsch, eben ging's doch noch. Ey, die Mutterhaube ist total locker. Sieht aus, als, als hätte er ich jemand dran rumgebastelt. Kann ja? das gewesen sein? Hallo? Ist da wer? Hund schon. Wenn das die Polizei ist. Ich oh, musste geträumt haben. Die Polizei schläft auch schon. Da bin ich mir nicht so sicher. Siehst du die Lichter? Dort auf dem Wasser? Ja. Oh, tatsächlich. Wo kommen die plötzlich her? Ein Glück. Das Polizeiboot von Karen. Ich glaube, die wollen zu uns. Hey, wir müssen abhauen! Na, dann schmeiß endlich den Motor an, Mensch! Es geht nicht! Der Motor ist kaputt! Du ziehst nur nicht richtig an der Schnur. Lass mich mal an. Yes. Verdammt! Sie sind gleich hier! Da müssen wir eben laufen. Los! Warte, los! Warte! Die Tasche! Bleib hier, Timmy! Wo kommt denn der verdammte Köter plötzlich hier? Hau ab! Jim, wo bleibst du denn? Dieser Köter lässt mich nicht vorbei! Beide. Bleiben Sie sofort stehen! Jeder Fluchtversuch ist zwecklos! gelang es, die beiden Betrüger am Weiterlaufen zu hindern, bis Constable Wilbert und seine Truppe da waren und die Diebe stellten. George und N. waren mitgekommen und sehr froh, als Julian und Dick unversehrt aus ihrem Versteck hervorkamen. Gemeinsam sahen die fünf Freunde zu, wie Jim und Joe festgenommen wurden. So, ihr Burschen, jetzt ist Schluss mit eurer Betrügerei. Hey! Was wollen Sie von uns? Wir sind ehrenamtliche Helfer. Nur komisch, dass die Hilfsorganisation noch nie von euch gehört hat. Dort kennen Sie nur die Helfer, die an den anderen Strandabschnitten eingesetzt waren. Ihr habt wohl gedacht, ihr könnt euch dazwischen schmuggeln. Haben Sie diese Kinder hier? Ja, ohne die fünf Freunde wären wir euch doch nie auf die Schliche gekommen. Diese Kleinen, die glauben doch noch an Märchen. Ganz im Gegenteil. Wir merken vor allem, wenn jemand Märchen erzählt. Also, abführ! Leute, es hat aufgehört zu regnen. So sieht eine Sturmflut aus, wenn sie von Jim und Joe vorausgesagt wird. <lacht> Trocken und vollkommen windstill. Ja, Timmy, ohne dich hätten wir diese Gauner nie gekriegt. Nein, niemals. <lacht> wir sind die fünf Freunde, Julian und Dick, Ann und George. und Timmy, der Hund. Wir sind die besten ja. ja, nie ma problemu, że nie ma problemu, że nie ma problemu, że nie ma problemu,